Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa mantabi'ah bi ihsanin ila yaumid din <coughs> Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Yang masih memberikan kepada <coughs> Saya dan juga Para ikhwas kalian Serta HSI yang dimuliakan oleh Allah Masih memberikan Kenikmatan yang banyak dan Tidak terhingga Di antaranya adalah kenikmatan iman Dan juga kenikmatan Islam Sehingga Masih pada hari ini Kita menikmati Indahnya hidup di dalam Agama Islam Dan bahagianya Hidup dengan keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya Alhamdulillah Dan insya Allah pada hari ini Kita akan kembali Melaksanakan acara rutin yang biasa kita lakukan di Program HS ini yaitu Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para peserta Dan ini kita usahakan setiap pekannya Ya setiap hari ahad kita usahakan bisa uh, memberikan uh, waktu meskipun hanya sebentar Menjawab beberapa pertanyaan yang datang dari peserta sesuai dengan kemampuan kita Langsung kita masuk pada pertanyaan yang pertama dari Muhammad Dhafin Ramadan Pertanyaannya, bolehkah saya membuat nadar dalam bentuk seperti di bawah ini? Jika saya melakukan hibah dalam satu bulan ke depan Maka saya mewajibkan atas diri saya Bersedekah sekian rupiah Setiap kali saya menghibahi orang Atau pernyataan semisalnya Yang terkait dengan kemaksiatan lain Ini sepertinya pertanyaan sudah pernah dijawab Tapi tidak masalah kita menjawab e, apa sekali lagi Ini pernah dilakukan oleh sebagian Ya salam Atau yang dinasihatkan oleh e, Sebagian ulama Dia diantara untuk mendidik jiwa kita Mendidik diri kita Ya apabila e, Diantaranya adalah Seseorang e, Ketika dia Berbuat maksiat Membiasakan dirinya untuk Yang melakukan Amal soleh Diantaranya adalah sodakah di antaranya adalah Sadaqah Ini disebutkan oleh sebagian salaf atau sebagian ulama e, Di antara cara untuk mendidik diri kita Supaya kita meninggalkan kemaksiatan Ya, supaya kita meninggalkan kemaksiatan Tapi nasihat saya, jangan sampai di dijadikan Ya, bentuknya seperti nadar Ya, karena kalau bentuknya e, nadar Maka uh, masuk di dalam uh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya bahasanya uh, nazar ini keluar dari orang yang bakhil keluar dari orang yang bakhil yaitu tidak melakukan ketaatan kecuali apabila uh, kemauannya terpenuhi atau terlaksanakan. <tuh> Jadi ringkasnya ini pernah dinasihatkan oleh sebagian ulama atau sebagian salaf dan ini adalah bentuk cara mendidik diri kita untuk supaya jauh dari kemaksiatan, tapi jangan sampai dijadikan uh, ya dibuat uh, nadar yang cukup kita mengatakan ya atau, atau mengatakan pada hati kita ya kita punya niat ya untuk tidak ribah pada orang lain dan seandainya terjatuh ke dalam mengibah maka saya mau bersodokoh gitu saja ya tanpa dibuat nadar kemudian yang kedua dari hadi abu yoga hukum sihir yang benar atau makruh mohon penjelasan ini juga sudah pernah ditanyakan e, jawabannya yang benar adalah haram ya dan ini adalah termasuk bentuk Kekufuran. Allah swt mengatakan "Wahai kafir Rasulimanu, walaikinna syaitan kafiru, yuglumun al-nas as-sihra, yuglumun al-nas as-sihra. Aku tetapi setan-setan mereka lah yang kufur. Mereka lah yang kufur, yang mengajarkan kepada manusia kekafiran. Mengajarkan kepada manusia kekafiran." Kemudian juga dalam ayat ini Allah Swt menurunkan malaikat harut dan juga marut yang merupakan ujian bagi manusia mereka mengajarkan uh, sihir dan setiap kali mereka mengajarkan mereka mengatakan fala takfur fala takfur janganlah engkau kufur menunjukkan bahasanya sihir ini adalah haram bukan hanya makruh tetapi dia adalah Haram tidak boleh Seseorang uh, Mempelajari sihir Atau mengajarkan Atau melakukan sihir Atau meminta orang lain untuk mensihirkan Ini semua adalah termasuk perkara yang haram di dalam agama kita Yang ketiga dari Ros Yuliani <tuh> Mengenai halakoh 15 dengan tema sihir Ada beberapa hal yang saya tanyakan Apabila orang tidak menyadari Sebut saja a ah, bahwa telah meminta sihir berobat kepada tukang sihir berkedok kiai. Apakah hukumnya? Uh, sebentar ini pertanyaan-pertanyaan sebagian sudah sudah pernah dijawab. Baik uh, pertanyaan selanjutnya uh, ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan masalah haji larangan memakai minyak wangi. Pertanyaan dari Melani saya masih bingung dilarang kita untuk menggunakan minyak wangi di badan. Kalau nanti kita mandi menggunakan sabun atau mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan tisu basah atau hand sanitizer. Di mana tentunya produk tersebut ada wawanginya, apakah diperbolehkan atau tidak? Dan bagaimana kalau untuk mencuci pakaian tentu tangan akan terkena sabun deterjen yang ada wawangian, apakah boleh? Ya, eh, yang dilarang bagi orang yang sedang ihram adalah memakai minyak wangi. Yang dilarang adalah memakai minyak wangi. Ya, dilarang seorang yang sedang dalam keadaan ihram ia ya, memakai eh, minyak wangi baik di badannya maupun di tubuhnya dan ini berlaku baik laki-laki maupun wanita. Yang dilarang adalah tip. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contohnya di antaranya adalah zaafaran dan juga wars dan masuk di dalamnya seluruh jenis minyak wangi. Ini termasuk larangan di antara larangan ihram. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya larangan di sini adalah minyak wangi dan tidak mencakup barang lain yang wangi. Karena di sana ada barang lain selain minyak wangi yang wangi dan ba baunya harum. Tetapi yang dilarang adalah minyak wangi saja. Jadi tidak semua yang wangi dilarang. Tidak semua yang wangi dilarang. Yang dilarang adalah thib Iaitu minyak wangi yang memang dibuat untuk minyak wangi dan ini makruf, masyhur. Adapun tisu kemudian sabun, kemudian sampo dan seterusnya Maka tidak dinamakan minyak wangi Meskipun dia adalah wangi Dan yang dilarang adalah Minyak wangi Wallahu ta'ala A'lam Minum air jam-jam Pertanyaan dari Khairani Amalia. Saya mau tanya perihal minum air jam-jam Saya pernah mendengar Minum air jam-jam setelah tawaf Dan sebelum sa'i dari sofa Merupakan sunnah Yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain meminumnya, beliau juga menuangkan sebagian air zam-zam ke kepalanya apakah benar yang saya dengar itu dan seperti apa pelaksanaannya di ibadah umrah dan haji dan adakah doa dan zikir yang dibaca ketika melakukannya ya, e, para ulama berselisih pendapat tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di atas yaitu setelah e, tawaf dan sebelum sa'i beliau shallallahu alaihi wasallam minum air zam-zam dan menuangkan uh, air zam-zam di atas kepalanya. Ya, para ulama berselisih apakah ini dijadikan sunnah sehingga setiap orang yang melakukan Tawaf dan sebelum dia sa'i maka minum air zam-zam dan uh, apa menuangkan air zam-zam di atas kepalanya dengan keyakinan itu adalah sunnah yang kita diberikan pahala. Apabila melakukannya karena Allah Azza Wajalla, ataukah hal ini hanya sifatnya adalah e, apa? Memang kebutuhan. Karena saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis melakukan tawaf dan tentunya orang yang melakukan toaf e, sedikit banyak ada capeknya, ya dan hausnya, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam butuh untuk meminum air Zam Zam. Dan juga untuk menuangkan air di atas kepala beliau Ini para ulama berselisih pendapat Ada yang mengatakan sunnah butuh atau tidak butuh sunnah Kemudian ada yang mengatakan uh, Ia tergantung kebutuhan Dan saat itu Nabi SAW melakukannya karena kebutuhan Karena memang belum membutuhkan Baik, uh, di antara ulama yang uh, mengambil pendapat yang kedua adalah uh, Syekh Uthaymin Rahimahullah Beliau mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar e, apa kebutuhan saja. Jadi tidak dinamakan dengan sunnah. Sehingga apabila memang kita butuh untuk minum silahkan ya kita minum atau ingin menuangkan air di atas kepala silahkan. Tapi kalau tidak ya e, tidak kita katakan dia telah meninggalkan sunnah. Jadi dilakukan kalau memang ada kebutuhan. Tahu saya tidak ada uh, doa dan zikir Yang dibaca khusus ketika uh, Menuangkan zam-zam Atau meminum air Zam-zam Tapi yang jelas uh, Sebagaimana sabda Nabi SAW Ma'u uh, zam-zam lima syurib Balahu Air zam-zam itu sesuai dengan niat ya Orang yang Meminumnya, kalau niatnya adalah Sebagai obat Maka dia bisa sebagai obat Ya, Dan dalam air yang lain Ta'amu tu'min wa shifa'u suqumin Ya, wail zamzam ini adalah makanan Dan juga bisa menjadi obat Ya, obat sekaligus makanan Pertanyaan selanjutnya Dari Yahya Umar Seorang yang muhrim, bolehkah dia mengenakan salana dalam yang berjahit? Seorang yang muhrim Yaitu laki-laki yang muhrim tidak boleh dia menggunakan pakaian yang membentuk badan. Tidak boleh dia menggunakan pakaian yang membentuk badan. Ya seperti misalnya jubah atau celana panjang, ya celana dalam, kaos, kemeja. Ini adalah pakaian yang membentuk badan baik sebagian badan maupun seluruh badan. Dilarang bagi orang yang muslim untuk mengenakan Pakaian tersebut termasuk di antaranya adalah celana dalam berjahit atau tidak berjahit tidak boleh. Kali yang dilarang adalah membentuk badan. Kalau membentuk badan dan dia tidak berjahit maka tidak boleh. Ya, kecuali apabila seseorang udur. Ya, apabila seseorang udur sehingga terpaksa dia memakai celana dalam. Terpaksa dia memakai celana dalam. Maka dalam keadaan demikian, Ya, uzurnya makbul, uzurnya diterima. Dan silahkan dia memakai celana dalam. Akan tetapi, dia diharuskan untuk membayar fidyah. Diharuskan untuk membayar fidyah. Apa fidyahnya? Fidyahnya memilih satu di antara tiga perkara. Yang pertama, menyembelih seekor kambing di mekah. Dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin Yang ada di Mekah dan tidak boleh dia mengambil satu pun atau sedikit pun Dari dagingnya Kemudian yang kedua Memberi makan enam orang miskin Yang ada di kota Mekah Bisa mentahan atau Sudah matang Kalau yang mentah berarti e, Memberi e, Satu orang miskin satu setengah kilo beras Satu setengah Kilo beras Jadi kita butuh Ya 9 kilo, kemudian kita bagikan kepada 6 orang miskin kemudian yang ketiga, berpuasa 3 hari, dan puasa 3 hari di sini, bisa berurutan yang bisa, e, tidak berurutan, kemudian bisa dilakukan di Mekah, bisa dilakukan di luar di luar Mekah, baik kemudian selanjutnya, pertanyaan dari Ahmad Sultani bagaimana cara kita toharah ketika berhadap sedang tawaf Bagaimana ketika cara kita taharah Ketika berhadap Sedang tawaf Sama dengan kalau kita e, Bertaharah Pada kesempatan yang lain Ya sama caranya Kalau kita bertaharah Pada kesempatan yang lain Apabila seseorang sedang tawaf Kemudian hadap Maka dia diharuskan untuk Ia berwudu kembali Ya Karena yang namanya Tawaf ini disyaratkan harus dalam keadaan suci Dan ini perbedaan antara tawaf dengan sa'i Tawaf diharuskan dalam keadaan suci Adapun sa'i maka tidak diharuskan dalam keadaan suci Cara bertaharanya sama dengan kalau kita bertaharah pada kesempatan yang lain Apabila sudah bertaharah Maka dia mengulang dari awal Ya putarannya dihitung dari awal Kembali dan tidak melanjutkan dan Ini adalah Pendapat yang lebih kuat insyaAllah Dan ini juga yang lebih Berhati-hati dari dua pendapat Yang ke-20 eh, Yang selanjutnya Pertanyaan tentang masalah Miqat Bagi penduduk Mekah Pertanyaan dari Kausar Amru Mau bertanya mengenai Materi halakoh HSI ke-21 Berkaitan dengan hadith Di bawah ini Hatta ahlu Mekah ta'amin Mekah Maka apakah hadis ini bermaksud bahawa khusus untuk penduduk Mekah Miqatnya itu adalah Mekah itu sendiri Sehingga di sini menyebutkan Lima jenis tempat Miqat Bukan empat tempat Miqat saja Yakni Dhul Hulaifah, Juhfah Qarnul Manazil, Yalamlam Dan Mekah, khususnya untuk penduduk Mekah Dan jika ditambahkan dengan hadis Aisyah Yang menyebutkan Zatul Alqin Sebagai tempat Miqat Maka total Miqat itu sebenarnya ada enam Mohon faedahnya Baik e, Mekah ini adalah Mikot bagi penduduk Mekah Yang akan melakukan haji <tuh> Hatta ahlu Mekah, tamin Mekah Ucapan Nabi SAW Sampai penduduk Mekah Mikotnya dari Mekah Maksudnya adalah Dalam ibadah haji Ya Penduduk Mekah atau orang yang Sehukum dengan mereka Seperti orang e, Bukan orang Mekah tetapi dia tinggal Di Mekah sebelum haji Maka pada tanggal 8 Ikhramnya adalah dari tempat dia berada Ini maksudnya Hatta ahlu mekkah Min mekkah Sampai penduduk mekkah dari kota mekkah Maksudnya adalah e, Ketika ikhram haji Adapun ikhram umrah Maka e, Mikotnya atau ikhramnya Adalah dari luar kota Mekah atau dari luar tanah haram Penduduk mekkah dan orang yang semisal dengan mereka apabila berada di dalam Mekah dan ingin melakukan Umrah maka harus keluar dulu ke tanah halal baru setelah itu mereka melakukan Umrah dan e, melakukan Ikhram dari sana. Jadi maksud hadis tadi ya hak ta'ahul Mekah. Min Mekah adalah untuk e, ibadah Haji. Adapun ibadah Umrah maka tidak demikian. Adapun mawakits para ulama hanya menjelaskan e, yang dimaksud dengan mikat adalah yang yang berada di luar Mekah Inilah yang dimaksud dengan Miqat Ya Yang berada di luar Mekah Inilah yang dimaksud dengan Mawakil Jadi jumlahnya tetap ada lima Dhul-Hulaifah Juhfah Kemudian jalam Kemudian Qurnul Manazil Dan juga Zatuh Irqin Baik, ada pertanyaan yang lain Mungkin bermanfaat Umrah saat di Miqat biar Ali Anam mandi, kemudian solat Setelah itu anam beli gunting untuk potong kumis Kemudian anak naik bis baru meniatkan ihram untuk umrah Bagaimana apakah ana terkena denda Karena setelah sholat baru potong kumis Tetapi belum niat ihram umrah Kita katakan tidak masalah Karena dia memotongnya sebelum apa? Sebelum niat Karena dia memotongnya sebelum niat Ya maka belum berlaku larangan-larangan ihram Apakah dibolehkan saat ma'bid di Mina pulang pergi ke Mina? pulang pergi Mina Mekah sepengetahuan anak-anak boleh karena pada saat itu juga dibolehkan melakukan tawaf Allah, yang notabene dilakukan di Mekah atau di luar Mina ya boleh kita uh, ketika mabit di Mina siangnya atau malamnya pulang pergi Mina Mekah yang jelas ya ketika malam hari diwajibkan kita untuk bermalam di Mina dan seseorang dinamakan bermalam di Mina Apabila bermalam di Mina Lebih dari separuh malam Kalau satu malam Dan malam ini dimulai dari waktu maghrib Dan diakhiri dengan waktu subuh Apabila antara maghrib dengan waktu subuh Misalnya 10 jam Maka kita dinamakan mabit di Mina Apabila tinggal di Mina di malam hari Lebih dari 5 jam 5 jam, 5 menit 5 jam, 10 menit 6 jam, 7 jam Maka Berarti kita sudah tinggal di Mina Lebih dari separuh malam Barulah kita dinamakan mabit. Kalau kurang dari itu Maka tidak dinamakan dengan Mabid Lekirnya itu hati-hati Orang yang ingin ke Mekah Pada hari-hari tersebut Jangan sampai dia ketinggalan Sehingga tidak sempat melakukan mabit Yang di Mina secara sempurna Ya nasihat guru kami disini Ya Syekh Abdul Muhsin boleh mengatakan Ya sebaiknya Awal malam kita berada di Mina, yang jadi dari waktu maghrib Sampai misalnya jam 2 Atau jam 1 atau jam 3 Kita berada di Mina Baru setelah itu di akhir malam Ya kita berangkat ke Mekah Untuk melakukan Tawaf ifadah Ya melakukan tawaf ifadah Ya karena kalau kita balik Khawatir nanti tidak dapat mabit di Mina. Misalnya orang yang Pergi ke Mekah di awal malam Sebelum Maghrib dia ke Mekah Ya kemudian e, Tawaf dan seterusnya Tidak selesai kecuali jam 12 misalnya Kemudian jam 12 dia pulang ke Mina Belum macetnya dan lain-lain Sehingga tidak sampai ke Mina Kecuali jam 3 Nah ini kalau demikian keadaannya Maka dia telah ketinggalan e, Mabid Dan orang yang meninggalkan e, Bermalam di Mina tentunya di sana ada Ada konsekuensinya Ya konsekuensinya Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Uh, insyaallah kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wabillahi taufik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.